بسم الله الرحمن الرحيم ولا يلزم ان نعبدوا ولا يلزم العبد المعزول في الجمعه لان الجمعه غير الظهر ولهذا لا يجوز بنا وحدهما الى الاخر وان المعايره لا تعيد الركعه في اقل عددنا ما قلنا كما عبارت ذكر شو شي بند توا اختيار كل شفاغ زيكم زيكم زيكم متردد ها جي یا عظمت کې ام من وجهه پایټ یوزر اسانيوي رفقوي او پرخصت کے مرفق او اسانيوي نده اختیار اختيار ورکول شي اغه ټایم کې د عظمت باندې عمل کول شي لکه په صورت د سوم کې سفر کې کدی روجنی سي پرخصت باندې عمل کې په هل روجر استقریست نه سي نجکم زکه رفق نه نؤلتقبا اختیار نشي ور کوليب بلکې رپک باچې کم یو رخصت وی پاي کې ومتعین وی کم یو رخصت نه پاي کې ورپک سي ودعین یو څه اختیار نه عظمت مساقط وي ودلتا اوس متعرض اعتراض کوي چې ګور یو عبدماجون دی, دی, دی خبر ځین ترا لگا د تور کول شوه د اختیار د جمی او د مسپهین مسکې کې د جمی مسکې او کدو مسپهین مسکې حالانکه دا خبر معلومه ده چه رفق دلتا که متعین دے پا اکل آددان که اللہ که دو رکا کې گران دو رکا تو که سان دے که سلور رکا تو که دو رکا تو که نا دی آدم آس پہین سو سلور دی دلتا که علی تاسو اختیار رکرا دلته کې هم رفقوں اغام و ترادد نوچے من وجہن پا کې کرے من وجہن پا سکرے فرقصت کرے صحیح شو؟ مرفق اغا کی کی دل تک معرفت اغه متعین ده مطلب دا ده چې پاکل عددن کې پکار دی په دوو رکاتو کې او سلوو کې ਇਸطری په نشته لحاظه ده ته اختیار نه دی پکار دا لای د عادت سره دی چې کوم معرفت ده بس اغه متعین کا او د بل اختیار ده مورګه هلکه تاسو وایې کده چې جمی مسکه قدم مصبهین مسکه عبد مازون چې کومه تاکا تا اجازه ده نو دې جواب ورکې ځان په یو دل تکي اصل کې رفق ساده خبره چره په کل کې معين دي او ساني سره پدې کېده دا, دا خبره غلطه ده چې کوم ځای کې رخصت او ازمت دیوبل نه مغایر وي په هغه کې مغایرت وي نو قاعده او قانون دا دي چې منځه ځین یا پازمت کې یو سرو وي اميد وجهن پر رخصت کې څه وي یو سرو وي خبرمځه اندازي او چې کل هر دشه انداس وي چې یو بل نه موایر په او ظهر نموږ نه وجهنیو سرپیو کې وینځي جو سر بدل دی دلته وګوره جمعه کې خود ور کا په لغه وځره خودبشته بګه سره ټم لګي ها جی دیم اذان سره شتا خودبار سره شتا ساي جام مسجد ته ور شتا نو ور کا ته حکم ني شکور ټوین وځره تک پړټو ني ها برم ځان تراله نو دلته خود ور کا ته د اخپل سره ساي دا خودبدا اذان ساني دي برم ځان دراله نو ته او سره دک ک او دی پهلا تیپته ماسپین کې ر کاتونو سلور دی خو سانی په د اعتوار سره چې خوبه پهې شته زانسانانی پکې شته او د کې ساکې شته خوکارور ک کې نه منواجه د فه دی کېواوجین په کسانانی کده او کلهمون ویل چې شيینو کې تغاور وي لرې په که یوکم بلکې میژمي او په ځای کې اختیار و کولی شي ل ح دککه خبره غلته چې پهثره په جمعه کې د ې په او چې کله ریفق د دواړو کې نه د دویو د اختیار وکول شي کډې جوې موږ یو مسکه او کدو ماسپهین مسکه نه دا که اعتراض غلط ته تشریفات دل تاکل متا عقل کسره متعین ولا يلزم او اعتراض ملزمیږي ته اختیار د عبد مازون باندې چې هغه ته اختیار وکول شي په جمعه کې لئن الجمعه غیر الظهر او جمعه کې الظهر کې لئن الجمعه ځکه جمعه د غیر الظهر ده علاوه د ظهر نه دا د ظهر د ماسپهین علاوه ځان له شری دوړو کې مغایرت ته ولهذا اوم د دیو جنو زکرینه پښکې چې دا ځان غللې شي یو سړی د جومې نه تلتر په سې د ما په عین مسکه کیږي کی؟ کی. یو سړی د ما په عین جومې نه تلتا په سې د ما په عین کې هغه د ما په تلتا په جومې کې کیږي نګي نپتا اولګه چې دوه لوګي څه شې نو حیرانت او چې یو شی نو هغه کلید آسان وي او کثیر سي ګران چې شی واخد وي معیرت نه نو دا هغه کثیر چې وي هغه ګران یو اسانی په قصره کې او سر او په قلت کې یو سر وی خود د دو دا یو شینه ده صحیح څنګه دا کریمه پيش کوي لہذا عمدده و جنہ د متغیر دی نو لا يجوز بنا وحدهما جائز نه بنا دی یو اقتداد یو کس مثلا د جمی ولا الاخر په بل پس مثلا مسپین ولا بلا عکس وایندل مغايره هر کجمايره ثابت شو لا يتعير الرفک په دې صورت کې رفق اگر نه متعین کیږي فی الاقل عددا کې فاہی کی رفق کو متعین کی گئی؟ نا وَأَمَّا زُمْرِ الْمُسَافِرِ وَالْمُكِيمِ وَوَحِدٍ فَبِالتَّخِّرِ بَيْنِ الْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ لَا يَتَحَقَّقُ شِيْخٌ بِمْمَانَ الْرِفَقِ خجی او سو دیتا ہو دو مسافر رسولہ کا مسافر چی سنو رکھا تو پزیسو کی دعا دعا او دا کرنگی دا مقیم سورا کاتای سلو روی او دا دوا یو مزده دا مساکر او دا مقیم مزده یو مزده مغایر پاکی نشتا او کرینا او دلیل دا خبر دا کچر مساکر سر مقیم پس اقتدائو کی ناغسر دا دوا پزا سورا کاتو کی سلو را او کوم مقیم سره مسافر پر سي اقتداء کوي نو چې مسافر خپل دو ختم کړي ناغه سلام جر باسي او اي صلوا ف ان قوم سفر اتموا صلاتكم فان قوم سفر اتموا صلواتكم فان قوم سفرا يقام المسافر خپل مستمام کې زکه کہ موږ کو مسافر موږ په دو رکعتو سلام جر باسي ان تط اولګه چې زوهر د مسافر چې دوه رکعتو د مقیم د دوه یو شې حبر امزان انترا لگنا سلور رکاتان او دو رکاتان دادوارا یوموز دی حبر امزان انترا لگنا لحاظا مسافر تا پدوو او پسلور رکاتو کی اختیار ورکول حبر امزان انترا لگنا دیکی مغایرت نشتا جی مغایرت تاستا ماوین نین رفق پا اکل کی متعین ہوئی سلور رکات موز مسافر جتا ہے اکمال دیکی سلور رکات دیکی او قد ور کا اختیار ور کا نو متایید دي کی اختیار زکه مورکوان رفق دته په عقل کې متعین دي زکه دغه سلور راکته د موکیم په کول د مسافر او یا دوا کا ته کول صحیح شه دوی دوا لته چې وګورې نو په سلور کې اسره پک اس اعتبار سره اساني نشته اساني بچا کې نه پدواو دا خبر هم ځنه تراله نه لہازه د طریق اولدا دواړه یو شې دي او تاسو تمایوي چې لازمت او رخصت یو شې شي نو له هغه څخه سرت کوي په عقل کې او کثرت هغه ثابته وي نک په اړیکه لري فقه نه طالب کې د اختیار او سپایده نشو نو د دې وړ کې फरक لري ثابت راغی اعتراض وکم او کله په دې باندې اعتراض کې چدي کوم ډول په کاري نمو ویني د کړ په عقل کې سره متائن دي نه چې کلارف عقل ته متائن دي دا مونږ رخصت په د باندې سلور راکاته موږ صحیح نه وایو موږ به د ور راکاته صحیح شه نو دا به رخصت اسکات درام او وجه مشه چې دلته اختیار نه ملای وي او ان ازر المسافر حتې مستهیم موږ د مسافر شو ول او د مقیم شو صحیح څنګه سلور راکاته واحد دا دي د کی مغایره چې واحد مانو لیکه د کی مغایره نشتا او التخير بین القلیل والکثیر اختیار وکړي په مابین د قلیل کې درکاته ولیکه ولکثیر د سلور کې نلای يتحقق نسبتی کی شیء من رفق ذرا برابر د معاملې د رفقنا نسبتی کی د معاملې د رفقنا فی کلیهما فدوا رفق نسبتی کی یو کیمره رفق د منو جنو بل کیمره فکو دے بلکې تو کلی کی بل یتعین الرفق فی الاکل عددا واحد لا نقول کی واحد با یودی لا مغایره مغایرته نشتا اې چې مغایره نیم رفق تاکل کسې متعین بلتعيين روث الاقل عددا وعلى هذا يخرج من اخا كپریواني اشکال کی دا مسله پر ده نو مصالح واقعہ چته ج نازمت او رخصت والا يا دو شيانو کې ان شي ان راوال عظمت او رخصت نه علاوه په یو مسله کې یو شيان یو شاني نو په اقل عدن اختیار انتخاب هر نکره او کلیل متعین ده شکل اسانی ورکه مخاطب تنال تا کلیل څه شي متعین ده رسول مسال صلواۃ و سلام چې کله شعیب علیه السلام سر د ویکا خبر او کلاغه ته ځه تخلیل لو در شو او ته ماسره سکے بیزی سره نو هغه څنګه اختیار او تور کور نه گو څنګه آیات احد ابن تیحا کونی علا انت اعجرنی ثمانیہ حجج فین اتمانت عشرن و من عندک نداخو دوال صحبہ اتکالا یا لسکالا دوالا یو شیرکنہ مغایرت پکی نشتا نتوہ اختیار با مغایرت دلتا مغایرت نشتا دلتا بیش ہوئید علیہ السلام نمثال اسلام به پر عقل متعین کول په کارو اختیار ور کول نو په کار او دته اختیار ور اگر موږ نو تعین تعقل متعین دلته ور پسیل تاسو ته ور وکړنه پاین اتمان تاشرن فمن عندك دا ستر جانب نه احسان دی عقل متعین دي تاسو سوالت اسانی ور کو مستاد تلور ور کو ما کومه هر کې با ما سر بیزي سره صحیح شو او ات کال سره هوک د وکاله په کې وخت پر ته احسان کین کولیش رفق عقل کې متعين دي او عقل اعطا متعين کړی دي او هغه مهارت دلته پای کې سهولت نشته د دې وجه موسی عليه السلام او شعیب عليه السلام هم دغه عقل متعين کړه په عین انتخاب ځم په مینایندې مثال یحسن کله یحسن تک نو دا دی روایت ده والله هو علامه نقول وکيل بس دا خبره شوزما استانس کی او په دې باندې الله تعالی سره اره وكيل غوا او کار ساز الله له نو دکل تک جواب وکړه ها چې دا فضل چړي دا زیادت چیده دا احسانانو دا بطور تخییر نو بطور تخییر نو کدا او کدا که بس دته که اتا او دا دستا اترق احسان دی که در کالپ گنور سوا که بیزی سره وعلا ها یو من نظر بسو میسانتین ان فعلا کذا ففعلا و هو يخير بين سنه ثلاثه ايام وبين ساعه في قال محمد رضي الله عنه النبي حليف انه رجع اليه قبل موتي بثلاثه ايام لانه مختلفان حكما ناخذ ما قربه المقصوده والثاني كفاره دهداه پريو مسئله ذکر کي پري باندې تخريج دي اولي مسئله کو پري باندې اوله اغم دلت کي بنا کول شي چه عند المتا عند المغايره رفق نمت معين کي غذا قانون روته صحيح څنګه او عند الاستوارف كمتا معين کي پاکل عادت ارې کوم د ش ان متغیرین دي لهدا زه په کوم تعین نه دي چې په کوم یو کې دوالو کې کې دي لهدا مخاطب ته اختیار دی کاری یو لول لاول مسله یو سری نظر که زما زماده کار مسله مثلا اوس نظر یې ځان باندې وکړه چې زب یو کال روزینیسم ان فالکذا کذا کارماو کو کذا کارماو کو نو زب یو مې شروعې نیسه هغه کار یو کو مثلا کپلنکی کور ته داخل شوم یم نشروجی منیزم او بیا کور ته داخل شو شرط له غولو شرط له غولو به تر نظر پر زمونی ایجاب کړه شرطه مول کړه د نظر سره نظر معلق به شرط کړه او شرط په واقعې کو یو کول د د امام محمد صاحب اواره یاد د ابو حنیف رحمت الله علیه نم ده امام محمد صاحب دا کول نه اختیار ده کدې کفاره تم درې روزه نه قسم مات کغنه او چې قسم مات کینو د قسم کپاره درې روزه کوي او کده کال روزه نه شي چې کوم نظر معلق ته مشروط ته اغه مشروط روزه به تور نظر چې کوم دی سی صحیح څنګه او عبادت ته اغه شي عبادت ته نه شي اغه او کبه تور او زجر د درې روزه نه شي دته اختیار دی صحی شو او بیا د بیتووتې امام سګم د کو ترجو دا د تخيير ته ظاهر متبادر چې وګوري نو سړی چې دک معلق تي پرش دی ویلي چې کمه معلق کړي شرط یې لګولې د یمین دی ا یمین مشروط یمین معلق چې وی هغه کې کی جزاء واقع کی؟ نو جزاء د کال والره کو امام سګم د تک کل رجو کړي چې د کلمه کل تعین نه بلکې امام محمد څخه ترجو کړي را چې د تبه اختیار کړي ځکه کفاره تنه اوکن سنتا نسبتو عبادت بتوری شرط چکم د مې صحیح شه اوس دی ولته یو خبره ک چې انهما مختلفان احدهما قربت مقصود وسانی ک فرده دی ډول ته چ وګری نو رې پک متردد دی دی دوړو کې مغایرت دی لہذا رې متعین نه پک عللن کې دی وجبه اختیار ورکړ شي مغایرت څنګه ده مغایرت هوی ته دادت اعتبار سره وګوره یو ضروري دی او بل کالوجی دی. خدا مغایرت اس مغایرت نه د ځکه دوالي او شی د مغایرت نه مراد یو د وګوره قربت مقصوده کالوجی نسل د بتوري عبادت دي دا عبادت پنځید مانی او د درزچې دي کفاره ده او کفاره ک معنا د عقوبت او د سزا ده د ته جرمان او کفاره د بل په ځای ديګر سوی جرمان نو نیت تر تجرمان را خودشته او اسانی د پکې وګرنی پکه پکې اعتبار سره چې حکومت او جرمانې د عبادت او د ترڅرته چې وګوري نو ټیک پکه اوسر او تنګید یو کال لي همانا د جرمانې پکې نشته د سزا د سزا معنا پکې نشته بلکې عبادت ته اوخروي سوال ده پکې او سہولت پکې اعتبار سره چې کار یو کو خدابتو د جرمانې نه د بتوره عبادت الله د په اړه نه یو کی اعتبار سره عبادت او ثواب بلکې یوزر پدې اعتبار سره کله یو کی تنګي پدې د اعتبار سره واجبات او بلکې تنګي پدې د اعتبار سره چې پوره کال خبرمزه وړانده لګان نو یو کی من وجهه ني یوزر پدې اعتبار د عبادت او د ثواب صحیح د اعتبار سره کله دواله متغیر دي دواله مغاير دي یو عبادت ته د عقوبات لهذا یوسر متردد دی په یو کې من نه جن یوسر په بل کې من وجه نه یوسر د چکمزه کې من وجه نه یوسر یو کې من وجه نه دز کې له اجازه شي نو لهذا امام محمد صاحب چې دا کس ته اختیار وکول شي ته دغه رجوږي نه یو کال رږي او دی کول ترجو کړي امام صاحب هم د مرگ نه لګ مخکې دغه رجو مخ کې دغه کول ترجو کړې امام صاحب اکثر کولونه نه رجو د مرگ پوښکړي دا بس الله عالم نه چې زه بعض او کول دغه داسیري مط... چې م نې با نه س کړ رک ده والله هذا بنا په مغارت او اتحاد بانې یو خل رجور او باز تخریج کولی شي من نظره د مسله د اه چا چې نظره کو بهمي سنتن د یوقال دروج انطه ک دا کاروکوو مثلا ان د کور داخل شو انطاله کذا ک دا کارو ک ن کورتهه پس کار وک بیا د خل دی کور داخل شو وهو موثر او د تنګ د سوالهکه دی کې که ده تندسته صحیح کنه نو کچره ده مالدارو نو تکپیر بسوم بیا جایز نده خبرم جایم تره لگایم بیا تکپیر بسوم جایزه نده تاسو ویلی ریچه ده کسم ده پارا کفارا لاول لسو مسکنان تا روٹا اور کول دی صحیح کنه لسو مسکنان تا روٹا اور کول دی یا کپڑی ازادو لی نو بیا ده یمین کفارا اغدک کرن یا د یمنه لپاره چې راځه او بیا هغه کفاره کې مغایرت ده چې سره روجي او طتجدا شوشو او خورا کوله جدا شوشو خبرم ځین تراله داغه برخه تفسیر نور کتابونه نه کړي ان تشتا چې بیا بندته اختیار ورکول شي کذاب ور کوي فمعلق به قال روجي او کمالدار وي صحیح شګنه نو بیا دغه دک شیرازي یعنی مطلب دا دی چې ته روټه یا خوراک او ورلام آزاد ولی خو کداي نن نبي جو تنگدست لري او کفر بدليه بیا سوم دي نبي سوم کداکه اختلافي مسله د امام سيب او د امام محمد شبد امام سک مدکه مسله بیان ولشي د چ تنگدستې نبي را خبر کيا د کي اعتراضي او هو ماصرا او د تنگدست اوپه انه يخير د ته اختيارک ولشي بين صوم ثلاثه ايام فما بين د دې راجو پروجوكي اړدم یاته چې دا غوړ تعلق به شرط کې دا مسله ده تعلق به شرط کې دا مسله ده ډکه ده چې د دو اراده او کوده تعلق او هغه واقعي شي د دې دا ارادې او غده بيسګي واقعي ځان بچکول او کدا چې و چې مسله مثلا فل فل سر تعلق او ځان بچکول نه کوي بلکې دا غي اراده او جلا کار خدای دا کو او کی سم چې عامه معاشري لکه دا و چې قال رحمت شفاره یا الله زما مرسته شفاء ورکړه نو زه به کال وږي نو په هغه صورت کې بیا اختیار می اختیار نشته د نظر بس کوي برابر دی هغه به اذان له مساله دا دا رچ دې د یو کار اراده نه لیک تاسو <تصفيق> له مثال سره کله کور داخل شم نو په ما باندې به کال وږي نو په هغه صورت کې او بیا د مال طاقت یې ني مالک په اړه طاقت یې بدني کې لپاره نو بیا کال وږي او کې د تا و هو مصرون در تنگست و نو يخیرد ده با اختیار و کولشی بین السومی سلاسته یامین پا ما بین در در روز روز روز کی سویش بطور کفارا بطور کفارا و بین السمت او پا ما بین در سومی سمت او پا ما بین در کار روز روز کی نظر پی قول محمد پا قول امام محمد صد کی و هو راعت در امام عنبی حمید پا امام صدنا انهو او انہو دا امام سلچ دے رجع رجوع کلده الیه دے اختیار ترکتاکو اللہ محمد سلچ دے ترکتاکو اللہ موتی بھی سلاسط یامن اختل مرد نا درید زی مخگی لئنہوما با علت دا معایرت دا معایرت دا معایرت بانی لئنہوما زکا درید زی رو جے اوکال رو مختلفان دا مختلف تی حکمن پیتے بار دا حکم رجع ہو یو دا یو دے احد المعاقبه المقصوده يا عقوبه مقصوده يا عقوبه ولا سذاب عقوبه له معنا ته نشته دي ته ولي كه کار ول روي شوي و ثاني ادم دريږي رويچي تفارته د کفاراده دي كه معنا د عقوبه او د زجر ده و په مسئله نه هما سواء پسره المدبر اذا جنا او زمون د مسئله چې کمه رشوه چې مسئله د ظهر د مسافر ده چې څلو رکاته او کې دوه رکاته نو اغیق سواعن تولی که ایلا مغایرتا بنا هما دوارا برابر دی پاکی اس مغایرتو نشتا مجھے مغایرت نشت اتحاد دی نو عند الاتحاد رفت متعینی تاکل عددان دی لیهاز اغاق تا الیختار نشی ورکولی بل کسو رکا دا با کئی دوار دا سلور ساکت دی دا دونور ساکت دی و پیما سلتنا پا مسلز امنگاز ور دا مسافر که سلور رکاتو دو رکاتو که هما دا کسر او اک والمتحد مغایرت پکنیښتا نو فساره او ګرځېده مساله زمونږه کلم مدبر اجازه نه اوس زمونږ دی دي مساله تشبیہ ورسنګ چي زمونږ دی مساله کې اتحاد د مغایرت نشتا نو تا یو بله مساله پېښ کیږي اغه کوم کی اتحاد د مغایرتو نشتا نو چې څنګه زمونږ دی کې اختیار وردنيښتا نو له هاذا اغه کومه د اختیار نشتا لکه مدبر شو مساله جمال مدبره غولاندوی جا کا دو دوی ته زماده مرګ مرستو ازادي اس د علماء جنایت کو نو پمولا باندې وسراځه د झाला سیمات کو مسل ته مثلا نو لازمہ مولاهو الاکل من الارش من الکیما د غلام کیمت د وګره د مدبر کیمت ته صحیح شو چیر د دسور مالیت ته بازار کې چې د غلام وی دغه آزادیک هدي د سور مالیتو ده دا آکا رسو بازار دیو کیمت یې سمره کیمت تاوله او بل طرف ته هغه کوم جنایت کله چاله سه مات کړې د لاس مات کړې د هغه دیت سور راځي خپله مات کړې د خپې دیت سور راځي هغه د هغه دیت سور راځي دیت نه دی مثلا دیت مسله دا نو اوس کله په هغه باندې دیت د کور دیت یا مثلا مثلا د وندان دیت او بل ترته کې مته نو اوس یو چې د دې کې اقل من الارش اغم عل او قیمت تم سجده مال كذلك ارش پس سره وزن کولیشي داغه جنایت بمغه پس سره برابر وو ته قیمت په اعتبار سره پتلغو قیمت برابر وزګنه نو اغم قیمت شو اقل من الارش قیمت شو دا شرط قیمت اغم رقم دی پی سی دیو دا یعنی له هازه داد والا متحددی کې مغایرت نشته نقطه اولی اختیار نشته چې ویلګه پیسې نه ورکوم نه غلام ورکوم قیمت قیمت د صحیح څنګه د غلام قیمت پور ورکوم اندان شي ویني که قیمت سیوه کم وي نو قیمت ورکې مثلا مثلا قیمت ورکوم ودادت ای اختیار نشته ده ک دواله یو شید او چې کلا اتحاد وی بیا رته عقل کې متاین وی نو یکی مسئله ته هما سوا او کثر ایکمان زمین په مسالې د مشاطر کی برابر دی فسوار او د زمند دا مسله د تشبید اتحاد کې کلمدبره پسند مدبر د مسلې هغه کې متحاد ده اذا جناهر کلمدبر جنایتو کې لازم مولا او لازمی کې مولا ده ال اقل من الارش اقل ده ارش نه که ارش کم وي او ملي قيمته دي قيمت نه او قيمت عبادت سي کم وي دته اختيار نيسته زکه دوړ یو شری دوړک پی سي دي دخلاء بالعمده لما قلنا دا یو مستقلی مسالې ته اشاره کوي نو اغه مثلا جداله دخلاء بالعبد عمد جنايت او کوم اصل ته مثلا نو چا عمد څوک مرګو او سکه اوجو داس مولات اختیار ور کولشی دک کا عبادت ور کوي ولی الجنایت چې د چانه جنایت کړي دی او کو د اجنایت الارش ور کوي د ارش قیمت ور کوي چې کم جنایت کړي دي نقصان کړي دي داري قیمت دا ور کوي هرام ځین تره لګنه نو اوس دلته کې دغه د اختیار دی تہ دې غلام ورکی کسه مل کړي چې چا نه کسه مل کړه غلام ورکی حرام نه تراله او دته اختیار ده کمسل ته مثلا کسه وجل دی دا شان تکه شي ځانانه د سړی دی داغه مطابق دیت ورکی غلام نه آزاد ده ته وږي ته دا کمږي تراځی کا ورکی اوس دې دواړو کې دته اختیار ورکولې به خلاف مخک مسئله د اتحاد یا موایرت نو به مطلب دا به خلاف العبد پکم ورکی چې عبادت دی ورکی نو د تب اختیار ورکول شي یو تر عبادت دی بل تر تسجدي قیمت نه بدزان نشي او قیمت نه ځان نشي دی نو دغه څه تصور کولی اختیار ورکول شي من دا یو ته وګوره رکبله خالص رکبله غلام ده. صحیح څنګه اول تر بل تر توغورنه قیمت نه قیمت ځان نشي او غلام ځان نشي دی مکمل مغایرت چکهله مکمل مغایرت ده نو بدی صورت کې د تبه اختیار او کله شي د تیاختيار ده کو غلام ورګي او کو سوار کړي دیا په کړي به خلاف عبادت په خلاف دعوه باندې چکهله د فد عبادت یا د قیمت کی. لما کلنا لما د وجد اغه مغایرت نه لمت مغایرت دلګ لما د وجد اغه نه کله چې د اغه بیان چې د مغایرت کې بس ور کول شي اختیار او کول شي مست